Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Weil Onkel Quentin das Felsenhaus für ein dringendes Forschungsexperiment brauchte und Tante Fanny ihm dabei helfen musste, fuhren die fünf Freunde in den Ferien nach Herney Bay. In dem sonnigen Badeort an der Ostküste Englands wohnte eine Cousine von Tante Fanny, Emily Miller. Ihr Mann, Timothy Miller, genannt Tim, holte die Kinder vom Bahnhof ab. Hallo, Onkel Tim. Guten Tag. Hallo oh. oh, Tante Annie? Ja, es ist wirklich schön, dass ihr kommt. Wir haben uns auch sehr auf euch gefreut. Nur ist was passiert? Nun ja, nichts wirklich Schlimmes eigentlich. Meine Frau ist heute Nacht ein bisschen krank geworden. Oh je, das tut uns leid. Aber du musst dir keine Sorgen machen, wir können uns auch selbst was zu essen kaufen. Ja. Nun, die Krankheit ist wahrscheinlich ansteckend und deshalb haben wir uns lieber um eine andere Bleibe für euch gekümmert. Ihr könnt im Hotel Seabreeze wohnen. Wow. Ein Hotel? Es liegt direkt an der Strandpromenade. Das ist aber sehr nett von dir, Onkel Tim. Ein Hotel direkt am Meer. Ach, das klingt wundervoll. Das stimmt. Selbstverständlich bekommt ihr dort auch Essen. peak Five. Oh, Und regelmäßiges Essen aus dem Hotelrestaurant hört sich auch gut an. Ihr <lacht> er wollt doch nicht etwa den ganzen Tag am Strand rumliegen und auf das nächste Essen warten. Denn nicht? <lacht> Nun, zumindest scheint euch diese Lösung nicht viel auszumachen. <lacht> gut. Dann zeige ich euch mal den Weg. Ach, das ist nett. Genau. Los geht's. Na komm, Timmy. Das Hotel Seabreeze war eine alte Strandvilla. Aus ihrem Dach ragte ein brüchiger Erkerturm und über die Wände kroch ein breiter Efeuteppich. Und die Zimmer hatten noch Balkone mit hölzernen Brüstungen. Aus Holz war auch die große Eingangstür, die zum Foyer führte und beim Öffnen laut quietschte. So Kinder, da wären wir. Kommt rein! Dieses Zeichen neben der Tür? Sieht das nicht merkwürdig aus? Ach, da. Ja, und wie tief es in den Türpfosten eingeritzt ist. Julian Dick, kommt ihr? Ja, natürlich. Hier sind wir ja schon. Hier ist niemand an der Rezeption. Ah, Mr. Miller. Sie haben heute Morgen angerufen, nicht wahr? Das sind also die fünf Freunde, von denen Sie sprachen. Herzlich willkommen, Kinder. Guten Tag. Hallo. Aber, aber wenn ich richtig sehe, seid ihr nur zu viert. Oh, dann bist du wohl die Nummer fünf. Na also, entschuldige, dass ich dich nicht mitgezählt habe. Nun beruhige dich doch wieder. Ist ja gut. Ja, das ist Timmy. Er darf doch hoffentlich auch im Hotel schlafen. Aber selbstverständlich. Hunde sind bei uns jederzeit gern gesehen. Und Kinder natürlich auch. Ich habe selbst einen Sohn. Er ist nur ein wenig älter als ihr. Und er hat einen netten Freund im selben Alter. Oh. Moment. Da ist die. Pablo, kommt doch mal her. Was ist denn los? Ja, Sir. Unsere jungen Gäste sind angekommen. Zeigt ihnen doch bitte das Hotel. Sir, ich helfe meiner Mutter gerade beim Kartoffelschälen. In Ordnung. Dann übernimmst du das allein, Dusty. Wenn es unbedingt sein muss. Ja, das muss es. Ihr könnt euch schon mal umsehen, während ich mit eurem Onkel das Geschäftliche regle. Ja, sicher. Wie viel bin ich Ihnen schuldig? Ich gehe dann wieder in die Küche. Okay, Pablo, bis dann. Tschüss. Ja, na dann kommt. Hier die Treppe hoch geht zu euren Zimmern und hinter der großen Flügeltür dort ist der Salon, wo gegessen wird. Aha. Ah. Schön. Ja, und, und hier in diesem Raum haben wir Spielzeug, Eimer und Schaufeln für den Strand. Zum Borden bauen oder sowas. Aha. Burgenbauen? Das sind doch keine Kleinkinder. Wenn ihr vom Strand zurückkommt, könnt ihr eure Klamotten und nassen Sachen hier aufhängen. Da hinten ist eine Bar, aber <lacht> das interessiert euch wohl weniger. Warten der so schlechte Laune? Wir haben ihm doch nichts getan. Dabei ist sein Vater so nett. Äh, vielen Dank, Dusty. Wir werden uns schon zurechtfinden. Äh, ich habe nur noch eine Frage. Ach, und die wäre. Weißt du, was das für ein Zeichen neben der Eingangstür ist? Das ist ein Gaunerzinken. Was? Wieso? Ein Gaunerzinken? Was bedeutet das denn? <lacht> Wisst ihr denn nicht, dass Herney Bay von Schmugglern gegründet wurde? Was? Von Schmugglern? Nein. Wirklich? Und was ist dann ein Gaunerzinken? Das ist die Geheimsprache unter Dieben. Oh. Mit ein paar Strichen geben sie sich Informationen über die Häuser im Ort. Was denn für Informationen? Dieses Zeichen heißt zum Beispiel, hier ist richtig viel zu holen. Das Seabreeze war mal das beste Hotel im Ort. Das muss allerdings sehr lange her sein. Heißt das etwa, wir schlafen in einem Hotel, das zu den Lieblingsadressen von Gaunern gehört? <lacht> Keine Sorge. Hier ist seit Ewigkeiten kein Schmuggler mehr aufgetaucht. Puh. Und äh, wenn ihr was über Zinken wissen wollt, im Salon liegt ein Lexikon. Ä oh. Ein Lexikon der Gaunersprache? Toll! Das sehen wir uns mal an, oder? Ich sein, wir gehen wir erstmal auf unsere Zimmer. Das Am Abend studierten Julian und George im Zinkenlexikon, wie man mit wenigen Strichen wichtige Botschaften übermitteln konnte. Dick dagegen bemühte sich, seine Schwester zu beruhigen, die sich wegen der Geschichten von Schmugglern und Gaunern ängstigte. Es gelang ihm nicht völlig. In der Nacht schlief Anne schlecht und schreckte beim kleinsten Geräusch hoch. Ah. Ach, da klopft irgendwas. George! Was ist denn? George, in diesem Haus geht irgendetwas nicht mit rechten Dingen zu. Hör doch mal! Was? Ja, da klopft was. Ja. Was kann das sein? Komm, Timmy, wir gehen mal nachsehen. Aber vorsichtig, ja? Ja, klar. Psst, leise. Timmy lief vor George die Treppe zum Foyer hinunter und dann noch eine zweite Treppe hinunter in den Kellervorraum. Dort kamen sie an eine Tür, die verschlossen war. Dahinter war das Klopfen zu hören. Timmy gab ein lautes Bellen von sich. Da hörte das Klopfen plötzlich auf. Als George zurück ins Zimmer kam, schlief Anne schon wieder. Sie musste bis zum Morgen warten, um den anderen von den seltsamen Geräuschen zu erzählen. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen. George. Na, habt ihr gut geschlafen? Naja. Hier scheint irgendwas faul zu sein. Äh, wieso? Was ist denn los? Hat Anne dich mit ihren Sorgen angesteckt? Nein, Dick. Wir haben ein Klopfen im Keller gehört. Ja. Das kann alles Mögliche sein. Vielleicht musst du über Nacht irgendwas repariert werden. Jetzt frühstückt erstmal in Ruhe. Mhm, gut. Magst du mir mal die Brötchen geben? Mhm. Mein klar hier. Danke. Die Butter auch? Ja. Ein guter Tee. Estella, hm? Estella, kannst du bitte herkommen? Sofort. Sie Was ist denn da los? Ich komme. Ich mal. Was ist los? Wieso ist dieser Tisch nicht vollständig eingedeckt? Hier fehlt das Besteck. Aber, aber hier ist Lockdown ganz sicher. Gestern Abend habe ich es da Gestern Abend schon? Was ist denn das für eine blöde Idee? Du kannst mein wertvolles Tafelsilber doch nicht die ganze Nacht auf den Tischen herumliegen lassen. Aber, aber, aber das war immer so, wir haben immer so gemacht. Papala dann wird es ab heute anders gemacht und die Tische werden erst kurz vorm Frühstück eingedeckt, klar? Und wo ist das Besteck nun hin? No, no, no, no Ich weiß es nicht. Jemand hat es genommen. Willst du damit etwas sagen? Ein Dieb wäre hier gewesen. sie Was ist denn sonst? Was ist denn los, Mr. Cincy? Äh, guten Morgen, ja. übrigens. Äh, guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, Mr. Williams. Ist auf diesem Tisch steht Silberbesteck und hm? Estella behauptet, jemand hätte es gestohlen. Ja, nun, von selbst ist es wohl kaum aus dem Salon gewandert. Aber wer soll das denn gewesen sein? Habt ihr jemanden gesehen, Kinder? Nein, ja. Hier war niemand. Nein, niemand. Wirklich? Das heißt, niemand außer euch. Was meinen Sie damit, Williams? Glauben Sie etwa, dass die Kinder. Äh, man kann Versch nie wissen. Gestern habe ich zwei von Ihnen im Salon gesehen, wie Sie das Lexikon der Gaunerzinken studiert haben. Also, Stundenlang. Ja, aber. Was? Wieso das denn? Warum denn nicht? Die verboten. Vielleicht genau. wollten Sie ja Ihre Diebeskunst verfeinern. Wie kommen Sie denn darauf? nur neugierig. Richtig. So, so, nur neugierig. Nun, hm. wir können ja ganz einfach herausfinden, ob ihr was gestohlen habt. Zeigt doch mal eure Taschen her. Bitte, oh, Sie können das? gerne ja, nachschauen. Ja, ja, ja. Hier. Auch die hier, bitte. Hände Die hier, Und? Ja. überhaupt gar nicht. Nichts. Rein gerne. Und da, was bei dir? Komm, nimm mal die Hand heraus. Nichts. Ja. Na, ja. Und? Mr. Shinzi. Mr. Shinzi. Jetzt nicht, Hilda. Ich bin beschäftigt. Aber es ist wichtig, Mr. Shinzi. Ich habe gerade die Betten im Zimmer von diesen Kindern gemacht. Das habe ich unter einem Kopfkissen gefunden. Sehen Sie! Ein Silberlöffel aus dem Hotelbesteck. Was? Hm, das kann nicht sein. Geben Sie her. Es ist ja unerhört. Dann wart ihr es doch. Ihr habt uns die ganze Zeit angelogen. Nein! Aber wir waren das nicht. Das muss ein Irrtum sein. Ruhe! So, ich gebe euch einen Tag Zeit. Wo auch immer ihr den Rest eurer Beute versteckt habt. Bis morgen früh ist sie wieder hier. Ha? Sonst rufe ich eure Eltern an. Ja, aber Mr. Chinzi, wir haben nichts. Ja unsere Eltern. Die sollen euch gleich persönlich hier abholen. Und Schadensersatz fordere ich auch. Oh, das aber, auch Mr. Chinsey, wir haben nichts. Nein, kein aber, ich gehe in mein Büro. <lacht> Hang, die Tür ist zu. Sieht aus, als würden wir ganz schön tief in der Tinte sitzen. Also sowas, das müssen wir uns doch nicht gefallen lassen. Sollen wir zur Polizei gehen? Wozu? Mit diesem Löffel unter Dicks Kissen sind wir auch für die Polizei hm. die Hauptverdächtigen. Dann müssen wir immer herausfinden, wer ihn da hingelegt hat. Das war ja bestimmt der richtige Dieb. Hm. Vielleicht, äh, vielleicht war es ja ein anderer Hotelgast. Ja, oder jemand vom Personal, das kann doch auch sein. Ja. Oder aber jemand, der gar nicht hier im Hotel ist. Vielleicht handelt es sich sogar um eine ganze Bande. Wer ja, weiß. Na toll, Na, Theorien haben wir wirklich genug. Mhm. Fehlt nur noch ein klitzekleiner Hinweis auf eine Spur. Ja. Und die werden wir bestimmt finden. Schließlich gibt es für alles eine vernünftige Erklärung. Mhm. Auch für das Verschwinden von Silberbesteck. <lacht> oh, hoffentlich. Die fünf Freunde mussten sich gegen den unerhörten Vorwurf wehren und ihre Unschuld beweisen. Aber wie sollten sie vorgehen? In einer Stadt, in der sie nichts und niemanden kannten und von der sie nur wussten, dass dort vor langer Zeit Schmuggler ihr Unwesen getrieben hatten. Sie beschlossen, sich aufzuteilen und jeweils zu zweit Beobachtungen zu sammeln. George und Julian verfolgten das Geschehen um das Hotel, den Strand und die Strandpromenade. Dick und Anne gingen zum Bahnhof zurück und durchstreiften die Straßen der Stadt. Doch bis zum Nachmittag hatten sie nichts Verdächtiges gefunden. Wie spät ist es, Dick? Gleich halb fünf. Mir tun schon die Füße weh. Und Hunger habe ich auch. Ja, lass uns zurückgehen. Vielleicht haben die anderen mehr Glück gehabt. Aha. Das hoffe ich für uns. – Warte, bleib Was mal stehen. Denn? Siehst du das Geschäft hier? – Ja, ein Schmuckgeschäft, klar. Man, du willst jetzt aber nicht, dass ich da mit dir reingehe, damit wir eine neue Kette für dich aussuchen, oder? – Nein, wie kommst du denn darauf? Ah. Da liegt nicht nur Schmuck, sondern auch Besteck. Und es ist kein gewöhnliches Geschäft. Lies doch mal. – Pfandleihhaus. Für Ihre Wertsachen bekommen Sie sofort Bargeld. Hm. Hm. – Meinst du, der Silberdieb hat seine Beute hier in Geld eingetauscht? Hm, – Ich weiß nicht. Dieses Besteck im Schaufenster ist auch nicht das vom Hotel. Das hatte ein ganz anderes Muster. – Vielleicht ist im Laden ja noch mehr. Lass uns mal reingehen. Mhm, – Gut. Hm. – Hallo? – Guten Tag, Kinder. Ähm, – Guten Tag. – Was kann ich für euch tun? Ähm, wir suchen Silberbesteck. Kinder, die Tafelsilber suchen, das ist ungewöhnlich. Ja, wir wollen unseren Eltern eine Überraschung damit machen. Genau. Und wir dachten, dass wir hier vielleicht welches finden würden. Naja, das einzige echte Tafelsilber, das ich habe, ist erst heute Morgen gekommen. Ah, das das trifft sich doch prima. Hm? Ähm, können wir sehen? Nein, nein, nein, nein, das geht nicht. Das Besteck ist ja erstmal nur ein Pfand für das Geld, das ich dem Besitzer geliehen habe. Bringt er mir dieses Geld rechtzeitig zurück, dann bekommt er sein Besteck wieder. Aber so lange darf ich es niemandem anbieten. Ach so. Wie schade. Ja, na, dann haben Sie aber trotzdem. Vielen Dank. Ja, auf Wiedersehen. Komm, denn. Mhm. Wow, Volltreffer. Genau heute Morgen ist hier Silberbesteck abgeliefert worden. Ach, ich weiß nicht, Dick. Solange wir es nicht gesehen haben, ist es überhaupt kein Treffer. Das kann irgendein Besteck aus Silber sein. Ja, du, du hast ja vielleicht recht. Dann hoffen wir mal, dass die anderen mehr gefunden haben. Doch auch die Ergebnisse von Julian und George waren recht mager. Alles, was die beiden entdeckt hatten, war ein Aushang der Polizei, der alle Urlaubsgäste aufforderte, auf ihre Wertsachen zu achten, da in Herney Bay Diebe unterwegs seien. Etwas ratlos saßen die fünf Freunde in ihrem Hotelzimmer zusammen. Ja. Und was machen wir jetzt? Morgen will Mr. Chintzi in Kirin anrufen. Ja, ich darf gar nicht daran denken. Mal können wir das nicht irgendwie verhindern? Nee. ich nur wüsste, wer mir den Löffel unter das Kissen gelegt hat. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir das herausfinden können. Wirklich? Sag schon. Was für eine? Also, der Trick mit dem Löffel hat doch geklappt, oder nicht? Ja, Und, also, zumindest glaubt jetzt das ganze Hotel, dass wir die Diebe sind. Ja. So kann sich der richtige Dieb sehr sicher fühlen. Du meinst so sicher, dass er noch einmal zulangen könnte? Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Aber Estella darf die Tische jetzt erst morgens eindecken. Das Besteck bleibt über Nacht in der Küche. Hm. Wer weiß, vielleicht findet der Dieb etwas anderes, was er stehlen kann. Oder er versucht es in einem anderen Hotel. Das müssen wir eben herausfinden. Oh je. Das hört sich nach einer sehr langen Nachtwache an. Mhm. Wenn eine Nachtwache verhindern kann, dass Mr. Chintzi morgen früh Onkel Quentin anruft, dann verzichte ich gern auf meinen Schlaf. Du hast ja recht. Es ist ein schlagendes Argument. Gut, dann äh, schlage ich vor, Anne und Dick, ihr bleibt im Hotel in der Nähe des Salons. Mhm. mhm. Okay. George, Timmy und ich behalten die Straße im Auge, mhm. vor allem die Hotels in der Nachbarschaft. Alles klar. <lacht> Sobald die letzten Hotelgäste auf ihre Zimmer gegangen waren, bezogen die fünf Freunde ihre Posten. Während Julian und George mit Timmy nach draußen gingen, versteckten sich Dick und Anne hinter dem Empfangstresen im Foyer. Doch bis in die frühen Morgenstunden tat sich nichts. <lacht> Ich fürchte, wir haben uns die ganze Nacht umsonst um die Ohren geschlagen. Mhm. Nicht einmal das Klopfen aus dem Keller war diese Nacht zu hören. Dann war das wohl auch nichts Besonderes. Psst. Hm? Leiser. Ich höre Schritte. Ja, stimmt, da kommt jemand die Treppe runter. Aber das ist. Das. Das gibt's doch nicht! Das ist das, die Was will der denn hier? In den Salon. Dick, was machen wir jetzt? Wir folgen ihm. Nein, hm? warte. Er kommt zurück. Stimmt. Er kommt hierher zum Empfangstresen. Oh nein. Schnell. Wir müssen woanders hin. Komm hin. Im letzten Moment schlüpften Ann und Dick hinter dem Tresen hervor und versteckten sich hinter einer Ecke. Von dort aus konnten sie beobachten, wie Dusty mit einem Draht ein kleines, verschlossenes Schubfach öffnete und einen Schlüssel herausholte. Mit dem Schlüssel in der Hand schlich er wieder in den Salon. Dick und Anne folgten ihm bis zur Saaltür und sahen durch den Türspalt, was im Salon vor sich ging. Dusty durchquerte den Saal, schloss die Küchentür auf und verschwand dahinter. Kurz darauf hörten sie das Klappern von Besteck. Das gibt's doch nicht. Es sieht aus, als ob das die seinen eigenen Vater bestiehlt. Ja, so sieht es aus, aber ob es wirklich so ist? Er kommt zurück. Sieh doch nur. Er hat ein Paket unterm Arm. Wir müssen Mr. Chinsey Bescheid sagen. Aha. Ich hole ihn. Ja, gut. Dann versuche ich, das die so lange wie möglich aufzuhalten. Mhm, alles klar. Ja, bis gleich. Hallo? Ist da wer? Hallo, Dusty. Äh, kann es sein, dass du in dem Paket unter deinem Arm Silberbesteck hast? Hey, lass mich durch die Tür, du Knirps. Was hey. ich hier mache, geht dich überhaupt nichts an. Ach ja? Und dass du mir den Silberlöffel unter das Kissen gelegt hast und mich das ganze Hotel für einen Dieb hält, das, das geht mich wohl auch nichts an, hä? <lacht> Nimm's dir nicht zu Herzen, okay? Es gibt Dinge, von denen verstehst du nichts. Ach. Wenn du jemandem erzählst, dass du mich gesehen hast, kriegst du richtig Ärger. Und jetzt lass mich durch. Das will ich nicht tun. Hey! Oh, verdammt, jetzt ist das Besteck runtergefallen. Oh. Kommen Sie, Mr. er ist da drin im Salon. Aber das ist ja Dusty. Oh nein, auch das noch. Na, warte, oh. du Bengel. Woher hast du den Küchenschlüssel? Dusty? Er hat ein Schubwagen in der Rezeption aufgebrochen, Mr. Cinsi. Oh, das ist ja unerhört. Deinen eigenen Vater auf niederträchtigste Weise bestehlen. Sag mir sofort, wo du den Rest dann ab heute hast. Was, was meinst du für ein Rest? Das Silber, das du letzte Nacht gestohlen hast. Wo ist es? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ah, gut. Wenn du nicht den Mund aufmachst, dann sperre ich dich im ah. Turmzimmer ein, So lange, bis du redest. Au! Ah, lass mich los! Ich komme ja schon. Und ob du das tust, Bürschchen, Und ihr Kinder? Erzählt niemandem, dass mein eigener Sohn mich bestohlen hat. Versprecht mir das. Ja, gut, Mr. Chinsey. Von uns erfährt es niemand. Dick und Anne liefen nach draußen und erzählten Julian und George, dass sie den Dieb gefasst hatten. Während sie miteinander sprachen, knurrte Timmy ein paar Mal, so als ob sich jemand nähern würde. Wer konnte das sein? Sie warteten noch eine halbe Stunde. Doch es tat sich nichts mehr. Gegen 5 Uhr gingen die fünf Freunde schließlich erschöpft zu Bett. Nach wenigen Stunden Schlaf kamen sie gerade noch rechtzeitig zum Frühstücksbuffet. Guten Morgen, ihr beiden. Auch schon wieder wach? Also ich träume noch und zwar von einem gemütlichen Tag am Strand. Hm. Na, dagegen hätte selbst ich heute nichts. <lacht> <lacht> Seht mal, das Hotel bekommt gerade Besuch. Ja, die Polizei. Was wollen die denn hier? Ich dachte, Mr. Cincy will die Tat seines Sohnes geheim halten. Mr. Cincy, wenn Sie erlauben, würde ich gerne ein paar Worte an Ihre Gäste richten. Hm. Nun, wenn es sein muss, bitte sehr. Äh, äh, ich äh, bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt beim Frühstück? Was ist denn los? Im Hotel nebenan wurden heute früh sehr viele Wertgegenstände gestohlen. Oh, oh, wie schrecklich. Wirklich? So, so, so, so, so. Oh. Oh. Ich muss Sie fragen, ob jemand von Ihnen etwas Verdächtiges beobachtet hat. Und zwar am frühen Morgen zwischen 4 und 5 Uhr. Also, um die Zeit liege ich im Bett und Ich habe was so gesehen. Oh. Oh. Diese Kinder da. Oh. Oh. So. Äh? Was? Sagen Sie bitte, wann und wo genau? Genau um 4.30 Uhr. Kinder? Sie standen alle auf der Straße mitsamt ihrem Hund. Ach, Das gibt's ja nicht. Das ja. ist ja. So, Kinder. Ja, äh, äh. Also dann erklärt uns doch mal, was ihr da draußen gemacht habt. Äh, wir haben meinen Hund ausgeführt. Hier, der Timmy, genau. Und ihr anderen habt alle dabei geholfen? Ja. ja natürlich. Wir gehen immer zusammen. Mhm, genau. Doch das gibt's. Also, so zum so sein. Nein, nein, nein, nein. Habt ihr noch jemand anderen gesehen? Nein, da war niemand. Mr. Chintzy, wenn Sie erlauben, würde ich gern die Zimmer der Kinder durchsuchen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie nicht weglaufen. Natürlich, Constable. Tilda, schließt dem Constable die Zimmer auf. Dankeschön. Und ihr bleibt schön am Tisch sitzen. Ja, ja, natürlich. Ja, wir laufen schon nicht weg. Dick, warum erzählt ihr nicht, wo ihr gewesen seid? Chintzy ist doch euer Zeuge wir haben ihm versprochen, nichts zu verraten. Ja, und, und das Dusty kommt als Verdächtiger sowieso nicht in Frage. Der saß um 4 Uhr schon im Turmzimmer. Genau. Dann gibt es also noch einen zweiten Dieb. Komisch, nur dass wir ihn nicht gesehen haben. Vielleicht wohnt er im Nachbarhotel. Ja, so wie Dusty hier wohnt. Hm. Du meinst, alle Söhne von Hernie Bay haben beschlossen, zur gleichen Zeit ihre Väter zu bestehen? Das ist zumindest alles ziemlich rätselhaft. Ja, da hast du recht. Ähm, also, Kinder. In euren Zimmern haben wir nichts gefunden. Mhm. Dennoch, wir werden euch im Auge behalten. Wo waren sie da nur hineingeraten? Nun mussten sie auch noch einem zweiten Dieb auf die Spur kommen. Aber wo sollten sie anfangen? Dick kam auf die Idee, das Pfandleihhaus zu beobachten. Schließlich könnte ein Dieb seine Beute dorthin bringen. Da niemand eine bessere Idee hatte, gingen die fünf Freunde in ein Straßencafé, das sich genau gegenüber befand. Sie bestellten sich ein paar Getränke. Timmy hatte es sich unter dem Tisch gemütlich gemacht mit einem Leckerli von George. Die Herrschaften, viermal Limonade, davon einmal mit einer extra Portion Fruchtsirup. So, das wäre die hier. Ah, die ist für mich. Vielen Dank. Oh, oh. Oh, lecker, lecker. Das macht drei Pfund. Bitte schön. Danke. Mm. Frisch. Ja, tut gut bei der Hitze, oder? Total. Oh, ja. Sagt mal, Leute, woran könnten wir den Hoteldieb eigentlich erkennen? Wenn dieser Dieb einigermaßen schlau ist, würde er eigentlich in einen anderen Ort fahren, um seine Beute im Pfandleihaus zu versetzen. Ja, genau. Und zwar möglichst weit weg von hier, oder? Mhm. Vielleicht will er seine Beute so schnell wie möglich loswerden, um nicht aufzufliegen. Aber dann wissen wir immer noch nicht, woran wir ihn erkennen sollen. Was ist denn los, Jimmy? Ich glaube, er hat jemand wiedererkannt. Seht man diesen Jungen dort. Das ist Pablo, der Freund von Dusty. Na, so ein Zufall. Er geht ins Pfandleihhaus. Das doch nicht. Wir müssen mitbekommen, was er da drin macht. Ich suche sowieso gerade eine neue Kette für mich. Dick, kannst du mich begleiten? Aber klar doch, Anne. Aber nur, wenn ich dich nicht beraten muss. Nein. Also, los. beeilt euch. <lacht> Schnell sausten Anne und Dick über die Straße. Julian, George und Timmy blieben im Café, ließen aber die Tür des Pfandleihhauses nicht aus den Augen. Pablo kam schon nach kurzer Zeit wieder heraus und lief die Straße zum Meer hinunter. Nur Sekunden später kehrten Anne und Dick zurück und erzählten atemlos, was geschehen war. Wisst ihr was? Pablo hat jede Menge große Geldscheine bekommen. Und der Pfandleiher hat ihm schöne Grüße von Dusty ausgerichtet. Ja, ja wenn das nicht verdächtig ist. Und wo geht er jetzt hin? Genau das müssen wir herausfinden. Gehen wir ihm nach. Aber er darf nichts mitbekommen. Er kennt uns aus dem Hotel. Klar. Ja. Anthony. los? <lacht> Pablo lief bis zur Strandpromenade und wendete sich dann nach rechts. Bald endete die vornehme Promenade und ging in einen staubigen Weg über. Sie kamen in eine menschenleere Gegend. Nur hier und da stand ein altes, verlassenes Haus am steinigen Ufer. Und es gab nichts weiter als den Wind und das Meer. Pablo betrat ein letztes verfallenes Gebäude und schloss die Tür hinter sich. Vorsichtig kamen die fünf Freunde heran. Es war eine alte Bar. Sie sah leer aus. Und neben der Tür hing ein altes, verblichenes Schild. Seemann's Bar the Ship. Hier trafen sich einst die Schmuggler von Early Bay. Na, wenn das mal kein Zufall ist. Da hinten kommen Männer. Besser, sie sehen uns nicht. Los, verstecken wir uns hinter dem Haus. Alles klar. Was du eigentlich von dieser Versammlung gehört? Von Ben. Immer wenn sowas anliegt, macht er mir ein Zeichen in die Tür. <lacht> Ganz schön schlau, der alte Gauner. Leute, hier ist ein Fenster. Kommt her. Aha, das scheint eine Art Hinterzimmer zu sein. Ja, genau. Ja, und es sieht aus, als ob da eine Versammlung stattfindet. Aha. Was sind das alles für Männer? Seht ihr? Mhm. Und da, da ist ja noch jemand, den wir kennen. Mhm. Mr. Williams, der Hotelgast. Was macht der denn hier? Im Moment steht er gerade auf. Ich glaube, er will was sagen. Sei, Sei ganz, ganz leise, ich versuche das Fenster in Spalt aufzusehen. Mhm. Ja, das geht. Eins muss euch klar sein. Ihr haltet alle den Mut. Ehe dem, der die Sache ausquatscht. Er kriegt keine das Fenster wieder zugeschlagen. Runter. Verdammt, hoffentlich hat uns niemand gesehen. Die Kinder hatten Glück. Keiner hatte sie bemerkt. Nach einer halben Stunde verließen die ersten Männer die Bar und gingen stadteinwärts. In großen Abständen kamen nach und nach alle übrigen heraus. Es war klar, sie taten alles, um diese Zusammenkunft zu verheimlichen. Julian schlug vor, dass er und Anne Pablo folgten. Vielleicht konnten sie mit dem Jungen reden und herausfinden, was es mit dieser geheimen Versammlung auf sich hatte. Dick, George und Timmy sollten sich an Mr. Williams' Fersen hängen. Alles klar, da kommt Pablo schon. Dann mal los, Julian. Ja, lass uns erst mal hier unten am Ufer langlaufen. Mr. Williams scheint der Letzte zu sein. Er schließt die Tür ab. Okay. Lassen wir ihm einen kleinen Vorsprung. Ja. Timmy, warte noch. Jetzt können wir langsam, Timmy. Zunächst schien Mr. Williams geradewegs zum Hotel Seabwees zu gehen, in dem er ja offensichtlich Stammgast war. Doch dann lief er daran vorbei und noch drei Häuser weiter, bis er an einem weiteren Hotel ankam. Merkwürdig, er ist durch die Toreinfahrt gegangen. Folgen wir ihm? Na klar, jetzt wird's doch erst recht interessant. Leise, Timmy. Wartet mal, ich sehe erst mal vorsichtig um die Ecke. Okay. Ja, er geht eine Kellertreppe hinunter. Alles klar. Jimmy, du bleibst hier und gibst uns ein Zeichen, wenn dir was verdächtig vorkommt. Also los! Warte, ich mal noch einen Gauner Zinken für Julian an die Tür. Zum Glück habe ich einen Feldstift dabei. aber beeil dich. Sonst St verlieren wir Williams aus den Augen. Klar, sind ja nur drei Striche. Das Zeichen stand im Lexikon und es heißt Keller interessant. Okay. Also los! Ach. Hier ist niemand. Wo ist er denn hin? Da, da steht eine Tür offen. Der ist da ist er bestimmt durch, also hinterher. Was? Aber vorsichtig. Okay. Komm. Es ist so dunkel hier drin. Irgendwie habe ich das Gefühl, es geht nicht weiter. Hast du keine Taschenlampe mit? Doch, Moment. Okay. okay. So. Verdammt, das war Williams. Er hat uns eingesperrt. – So ein Mist! Hey, aufmachen! aufmachen. – Zu spät, Freunde. – Was machen wir jetzt? – Verdammt! – Diese Tür kriegen wir nie auf! – Wo sind wir überhaupt? – Sieht aus wie ein altes Kellergewölbe. Ja. – Vielleicht finden wir einen anderen Ausweg. Sieh mal da! Da ist so was wie ein, ein Loch in der Wand. – Das ist aber ganz schön klein. Meinst du, du kommst da durch? – Ich es mal. Schon sehr eng. Schieb mal ein bisschen. Okay, warte. Ja? Geschafft. Ja. Danke. Komm, George. Okay. Schaffst du es? Ja. Ja. Nanu, was ist das hier? Ziegelsteine, Mörtel, Säcke mit Zement. Sieht aus wie das Materiallager von einer Baustelle. Merkwürdig. Na komm, lass uns erstmal nach dem Ausgang suchen. Aha. Hier lang. Währenddessen waren Julien und Anne dem Sohn der Hotelköchin gefolgt. Pablo war die Strandpromenade entlang gelaufen Nun ging er zu einem Kiosk, um sich etwas zu trinken zu kaufen, und setzte sich mit einer Limonade auf eine Bank. Für Anne und Julien die beste Gelegenheit, ihn anzusprechen. Hallo Pablo. Hallo Pablo. Können wir uns zu dir setzen? Wer seid ihr? Ach, ihr seid hier aus dem Hotel. Genau. Was wollt ihr von mir? Wir haben uns doch eben im Pfandleihaus gesehen. Ja, stimmt. Und da haben wir auch gesehen, dass du viel Geld bekommen hast. Na und? Das geht euch doch nichts an. Pablo, wir werden verdächtig, die Diebstähle in den Hotels begangen zu haben und … Na, vielleicht habt ihr das ja auch. Den im Hotel Seabreeze jedenfalls nicht. Das war dein Freund Dusty. Und da verraten wir dir vermutlich gar nichts Neues. Woher wollt ihr das wissen? Wir haben Dusty gestern Nacht auf frischer Tat ertappt und seinen Vater gerufen. Oh. Oh nein, das habt ihr? Ja, natürlich. Mr. Chinsey ist schließlich der Bestohlene. Mr. Chinsey ist ein elender Geizkragen. Was? So sagst du das? Und was hat das mit dem Diebstahl zu tun? Meine Mutter arbeitet seit drei Monaten bei ihm und hat noch nicht einen Penny Lohn von ihm gesehen. In den letzten Wochen konnten wir uns nicht mal was zu essen kaufen. Wirklich? So gemein ist Mr. Chinsey? Das ist ja schrecklich. Das, die wusste das und wollte uns helfen. Oh, da hat er seinem Vater das Tafelsilber gestohlen und zum Pfandleihaus gebracht. Hm. Damit du dir das Geld dort abholen konntest, ja? Das hast du ja schnell rausgekriegt. Aber wir sind keine Diebe. Das Geld ist nur geliehen, bis meine Mutter ihren Lohn von Cincy bekommt. Dann wollen wir das Besteck wieder auslösen und ins Hotel zurückbringen. Aber warum zahlt Mr. Cincy deiner Mutter keinen Lohn? Hab ich doch schon gesagt, weil er geizig ist. Er bezahlt niemanden. Von den Bauarbeitern hat auch noch nicht einer was von ihm bekommen. Was für so ein Bauarbeiter? Äh, äh, vergiss es. Vergiss, was ich gesagt habe, ja? Hey Pablo, warte doch! Er ist weggerannt. Wir müssen herausfinden, was das für heimliche Bauarbeiten sind. Vielleicht hat die Versammlung in der Bar etwas damit zu tun. Pff, gut möglich. Aber welche Rolle spielt Mr. Williams? Er scheint offensichtlich nicht nur Urlaub in Herney Bay zu machen. Julian und Anne gingen zum Hotel zurück. Sie wollten sich unbedingt mit Dick und George besprechen. Kurz bevor sie ankamen, stürmte Timmy ihnen entgegen. Aufgeregt sprang er an ihnen hoch und lief dann ein paar Häuser die Straße hinab. Julian und Anne rannten hinterher. Warte, Timmy! Ich glaube, er wird uns was zeigen. Ja, bestimmt. Da ist doch ein Hotel. Timmy läuft in den Hof. Was ist denn da, Timmy? Irgendwas in dieser Tür zu sein. El! Hier ist ein Gaunerzinken! Wirklich? Ja, Gaunerzinken, ganz frisch. Das war bestimmt George. Was? Weißt du, was er bedeutet? Ja, das, das heißt Keller interessant. Aha. Die Tür ist offen. Na komm, gehen wir rein. Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. Wer weiß. Dunkel hier. Ich mache mal meine Taschenlampe an. Und? Da. da, da, da ist noch eine Tür. Aber die ist verriegelt und es hängt ein Schloss davor. Das kriegen wir nie auf. Nee, hast recht. Dick George, seid ihr da drin? Kannst du was hören? Ich auch nicht. Oh hier, Julian, das ist alles so unheimlich. Lass uns erstmal rausgehen. Okay. Zurück im Hof dachten Julian und Anne fieberhaft über alles nach, was sie bereits wussten und beobachtet hatten. Es könnte also sein, dass Mr. Chintzy und Williams in ein geheimes Bauprojekt verwickelt sind. Und Chintzy hat monatelang seine Köche nicht bezahlt. Das ist gemein. Wer ja. weiß, wozu er noch imstande ist. Ja. Und was mit dem Klopfen, das, das ihr in der ersten Nacht gehört habt? Es könnte doch etwas mit den geheimen Bauarbeiten zu tun haben. Aber das kam aus dem Keller von unserem Hotel. Stimmt. George und Dick sind hier in den Keller gegangen. Und... Wenn es einen Geheimgang gibt, der dieses Hotel mit dem Hotel Seabreeze verbindet? Vielleicht. Vielleicht hat der sogar was mit den Bauarbeiten zu tun. Dann wäre auch geklärt, warum die Bauarbeiter nichts verraten dürfen. So ein Gang wäre unsere Rettung, Julian. Zumindest wenn George und Dick da unten sind. Und danach sieht es aus. Ja, stimmt. Ach, es scheint, als ob unsere Spürnase uns recht gibt. Also, gehen wir in unser Hotel und sehen nach, ob wir dort in den Keller kommen. Ja, schnell. Vielleicht haben wir irgendwie. Ja, vielleicht. Im Hotel Seabreeze kamen Julian und Anne nicht weit. Die Tür, die zum Keller führte, war fest verschlossen. Sie liefen nach draußen, in der Hoffnung, ein Kellerfenster zu finden, durch das sie hindurchschlüpfen konnten. Ich glaube, hier war mal ein Kellerfenster. Es ist zugemauert worden, so wie es aussieht. Aber warum mauert Sie seine Kellerfenster zu? Ich darf gar nicht daran denken, dass Dick und George irgendwo da unten sein könnten. Dann denken wir lieber darüber nach, wie wir sie finden können. Irgendeine Möglichkeit muss es doch geben. Vielleicht kann das Dusty uns helfen. Wir haben ihn völlig falsch eingeschätzt. Mit den anderen Diebstählen hat er bestimmt nichts zu tun. Ja, du hast recht. Und er kennt sich hier am besten aus. Aber er sitzt vermutlich immer noch im Turmzimmer. Ja, da nichts wie hin. Okay. Inzwischen war es Abend geworden und im Hotel liefen die Vorbereitungen für das Abendessen. So konnten Julian und Anne unbemerkt die Treppe zum Turm hinaufschleichen. Der war in einem miserablen Zustand. Von den Wänden hingen Tapetenfetzen herab und die Ecken waren voller Spinnweben. Vorsichtig klopfte Julian an die verschlossene Tür. Das sind wir, Julian und Anne. Was wollt ihr? Reicht es nicht, dass ihr dafür gesorgt habt, dass ich hier festsitze? Oh, verschwindet lieber. Wir wollen dir helfen, hier wieder rauszukommen. Wieso denn das so plötzlich? Pablo hat uns alles über deinen Vater erzählt. Wir brauchen deine Hilfe, Dusty. George und Dick sind verschwunden. Und vielleicht sind sie im Keller, aber wir wissen nicht, wie wir da reinkommen. Vergesst es. Dafür braucht ihr den Geheimschlüssel von meinem Vater. Den Geheimschlüssel? Ja, der passt in diese Turmtür und in die Kellertür. Aber da kommt ihr nie ran. Wo ist er denn? In der Innentasche seiner Jacke. Und Die zieht er niemals aus. Na, wir müssen es trotzdem versuchen. Wenn es klappt, holen wir dich hier raus. <lacht> ja, ja. Noch so ein Witz. Das schafft ihr nie. Aber die fünf Freunde gaben nie etwas auf, ohne es versucht zu haben. Nach kurzer Überlegung hatte Anne auch schon eine Idee, wie sie an den Schlüssel herankommen könnten. Sie liefen hinunter ins Restaurant, wo das Abendessen gerade serviert wurde und boten Mr. Chinsey ihre Hilfe an. Hallo, Mr. Chinsey. Hallo. Hier ist ja ganz schön viel zu tun. Können wir Ihnen beim Servieren helfen? Ja, wir könnten die Suppenteller an den Tische bringen, mhm. zum Beispiel. Ja, wenn ihr unbedingt wollt, nehmt sie einfach hier von der Ausgabe weg. Alles okay. klar. Uh, die sind ja ganz schön voll. Vorsicht, Mr. Cincy. Ja. Kuchen. Oh, das tut mir jetzt ja, aber das leid. Das kann doch nicht wahr sein. Du Tolpatsch. Meine Jacke ist voller Suppe. Ach, Ann, kannst du nicht ja. aufpassen? Ach, Mr. Chinsey, das tut mir so ja. leid. Geben sie mir ihre Jacke und ich mache sie schnell sauber. Das Ach, dauert so nur was. eine Minute. Ich hole schnell einen feuchten Lappen und eine Bürste. Ach, die ist völlig hinüber. keine Sorge, Mr. Chinsey. Ann bekommt alles ganz schnell sauber. Na, schön. Aber ich bleibe so lange hier stehen. Ich kann ja nicht ohne Jackette herumlaufen. Ja, das ist kein Problem. So, hier bin ich schon wieder. Geben Sie her, Mr. Cincy. Ja. So, dann hm. Während Anne den Fleck vom Jackett wischte, fand sie gleichzeitig den Schlüssel in der Innentasche. Geschickt wickelte sie ihn kurze Zeit später in den Lappen, ohne dass Cincy es sehen konnte. Hier, Julian, kannst du schon mal den Lappen auswaschen? Ja. Wir müssen ihn ja sauber zurückgeben. Richtig. Und ich bürste nur noch die Jacke zu Ende aus. Alles klar, Ian. So, Mr. Chintzy. Hm. Jetzt können Sie sich wieder sehen lassen. Na. Oh, vielen Dank. Hm. Das sieht ja wirklich ganz passabel aus. <lacht> Aber jetzt verschwindet lieber von hier, bevor er noch mehr anstellt. Ja, natürlich, Mr. Chintzy. Hier. Julian? Hier bin ich. Hast du ihn? Ja, das ist du super gemacht. Und jetzt ab ins Tonzimmer zu Dusty. Timmy, du wartest hier unten auf uns. Währenddessen suchten George und Dick noch immer nach einem Ausgang. Sie schienen in ein ganzes Labyrinth von unterirdischen Gängen geraten zu sein. Die Gänge waren niedrig, verwinkelt und aus groben, klobigen Steinen gebaut. An manchen Stellen ging es nicht weiter und George und Dick mussten wieder umkehren. Um die Übersicht zu behalten, hatten sie jeden Weg, in dem sie schon gewesen waren, mit ihrem Filzstift markiert. ich weiß nicht. Aber wenn mich nicht alles täuscht, dann sind das keine gewöhnlichen Kellergänge. Ja, das kommt mir auch so vor. Mit solchen Steinen würde heute kein Mensch mehr bauen. Wenn wir nur wüssten, wie wir hier rauskommen. Ich sag mal, waren wir in diesem Gang schon? Gib mir mal die Taschenlampe. Klar. Ja, äh, ja, danke. Warte mal. Und? Ja, da ist mein Zeichen. Aber Moment... Aber da, da sind wir noch nicht reingegangen. Also probieren wir es. Okay. Vielleicht finden wir da das Ende des Tunnels. Pass auf, wird schön rutschig. Dick, sieh dir das mal an. Was ist denn? Eine Tür. Ja. Wir sind gerettet. Bestimmt geht's hier nach draußen. Ja. Und Warte mal. Oh, sie ist Mist. Und wenn wir es mit Gewalt versuchen? Zusammen. Okay. Ja. Auf drei. Oh, Eins, zwei, zwei, drei. Aua, oh, aua, oh, oh, oh. nein, nein, nein, nein. Das wird nichts. Oh. Warte, ich leuchte mal durch das Schlüsselloch. Vielleicht ist da ja auch gar kein Ausgang. Und? Kannst du was sehen? Ja, da ist ein Raum. Oh, da glänzt etwas. Da glänzt was? Was denn? Moment. Hey, was ist los? Wieso, wieso geht meine Lampe aus? Gib mal her. Ja, hier. Lass mich mal sehen. Nein, die Batterie ist leer. Verdammt, und jetzt? Hörst du, da kommt jemand? George, wir müssen weg. Ja. Wohin? Ich sehe nichts. Weg hier. Die Stimmen kamen immer näher. Jetzt leuchtete am Ende des Ganges das Licht einer Taschenlampe auf. Es ist so dunkel. Taste du dich an der Wand entlang. Ja. Geht's? Ja. Bring aus. Warte, hör mal. Das war Timmy. Timmy! Hier sind wir! Timmy! George, Ist alles okay? Ihr seid das! Das hätte ich ja reingeraten. Hallo ihr beiden, na? Zum Glück haben wir euch gefunden. Das gibt's doch nicht? Dusty? Ja, was machst du denn hier? Dick, ja. George, wir müssen euch einiges erzählen. Ach oh, ja, wir euch auch. Ja, genau. Schnell tauschten die fünf Freunde alle Neuigkeiten aus. Und davon gab es ja diesmal eine ganze Menge. Dusty hatte sogar eine Erklärung für die merkwürdigen Kennergänge. Es gibt eine Legende hier in Harney Bay, die behauptet, dass die Schmuggler vor sehr langer Zeit unterirdische Geheimgänge gebaut hätten. <lacht> oh. ja? ja, aber bisher hat das eigentlich niemand geglaubt. Tja, das hier scheinen sie aber zu sein. An ein paar Stellen sind sie ganz schön eingefallen. Ja. Ja. Das erklärt auch gleich die heimlichen Bauarbeiten von deinem Vater und Mr. Williams. Ja. Sie legen die Gänge wieder frei. Ja. Ja, kann gut sein. Ja. Aber warum darf niemand davon erfahren? Ich glaube, ich weiß ja. schon, warum. Aha. Seht ihr diese Tür dort? Tür? Ja. Kommt mit, ich zeig euch was. Was denn? Oh, ist dahinter noch ein Geheimgang? Naja, wir haben sie nicht aufgerichtet. Aber durch das Schlüsselloch habe ich etwas Glänzendes gesehen. Was Glänzendes? Glänzendes? Ja. Das, die probier doch mal eine Geheimschlüssel von deinem Vater. Ja, Moment. Er ja, passt. Oh, das ich es nicht. Wow. Was ist das denn? Eine Schatzkammer. Das sieht zumindest sonst. Das Kellergewölbe hinter der Tür war voller wertvoller Sachen. Goldener und silberner Schmuck, Ketten mit wertvollen Edelsteinen, Uhren und eine große Kiste mit Bargeld befanden sich darin. Das sieht aus, als sollten wir zur Polizei gehen. Ja, das glaube ich auch. Los, gehen wir. Halt, Leute, Timmy hat jemanden gehört. Was ist denn? Die verdammten Kinder nicht in dem Keller, in dem du sie gesperrt hast, Williams. Das ist Mr. Chinsey. Ich weiß nicht, Muss. Es war ein altes Gewölbe, in einer Wand war ein Loch. Aber ich hätte nie gedacht, dass man da durchkriechen kann. So, so. Und daran, dass man die Kellertür in meinem Hotel immer abschließt, hast du offenbar auch nicht gedacht. Wenn uns diese Kinder entwischen, sind wir geliefert. Chinsey, ich war heute nicht an deiner Kellertür. Aber beruhige dich. Die Kinder müssen hier irgendwo sein. Hm. Hey, ihr gehört! Zeigt euch. Wir wissen, dass ihr hier seid. Oh je. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Wenn Sie sehen, dass die Tür zu Ihrer Schatzkammer offen ist, dann verlieren Sie bestimmt die Nerven. Ja, gute Idee. Julian erklärte ihnen flüsternd, wie sie vorgehen konnten. Als erstes sperrten sie die Tür zur Schatzkammer weit auf. Dann versteckten sie sich dahinter und hielten sich mit angehaltenem Atem bereit. Nun meldet euch schon, Kinder. Sonst lassen wir euch hier unten verhungern und verdursten. Hier, Mr. Cinsey! Hier sind wir! Ja, ich habe Sie gehört. Da müssen wir hin. Ja, Williams, ich habe Sie auch gehört. Also Bewegung! Achtung, so, Sie kommen! Was ist das? Das darf doch nicht wahr sein! Unser Lager steht offen! Hast du das letzte Mal etwa nicht abgeschlossen? Doch, natürlich! Und mein Schlüssel liegt im Tresor in meinem Zimmer. Da kommt niemand ran. Moment. Wo ist eigentlich mein Schlüssel? Der ist weg, verflucht. Das muss diese Kleine gewesen sein, verdammt. Wir müssen sofort nachsehen, ob noch alles da ist. Ja, das müssen wir, sofort. Und? Haben Sie was weggenommen? Nein, ich glaube nicht. Und los! Was ist doch schnell! Nee, hey, wer ist da? Schnell, sie schließt die Tür zu! Es hat geklappt! Das Polizei! Hallo! Das Kinder! Hier raus. Hey! Hallo! Auf der Stelle! Zu spät, Freunde! Nun saßen die Silberdiebe von Herney Bay fest. Und sie hatten weit mehr als nur Silber gestohlen. Als die Constables von Herney Bay kamen und Dusty die ihnen die Tür zur Schatzkammer seines Vaters öffnete, erkannten sie viele Schmuckstücke wieder, nach denen sie schon lange gefahndet hatten. Jetzt brauchten sie nur noch die Handschellen herauszuholen und die Diebe abzuführen. So, Mr. Williams, Sie sind verhaftet. Ach. Und Sie, Mr. Chintzy, auch. Es ist unheimlich. Man von seinem eigenen Sohn an die Polizei verraten. So eine Schande. Seien Sie schön still. <lacht> ihr Sohn ist wenigstens ein aufrichtiger Junge. <lacht> und Ihr Kinder, entschuldigt bitte, dass wir euch verdächtigt haben. Schon gut, Constable, das kann passieren. Aber es gibt da noch etwas. Was denn, mein Junge? Mr. Chinzi schuldet einigen Leuten ihren Lohn. Ach, das ist doch unerhört. Besonders seiner Köchin. Sie arbeitet seit drei Monaten für ihn und hat noch keinen Penny bekommen. Ja. Das ist wirklich unerhört. Wir werden der Sache sofort nachgehen. Gut. Gleich nachdem wir diese beiden hinter Schloss und Riegel gebracht haben. Aha. Versprochen. Und abmarsch jetzt. Ja, ja, nun mal langsam. Vorsicht, nicht zu so schnell. Von nun an genossen die fünf Freunde das beste Ansehen im Hotel Seabreeze, dessen Leitung ein Manager aus dem Nachbarhotel übernommen hatte. Sie verbrachten unbeschwerte Ferientage bei herrlichem Sonnenschein am Strand von Herney Bay. Heute ist schon wieder so tolles Wetter. Großartig. Eine Wolke am Himmel. Ich habe mich auch schon richtig eingelebt. Ich auch. Wie viele Tage haben wir eigentlich noch, bis wir zurück nach Kirin fahren? Ab morgen können wir wieder ins Felsenhaus. Ich ehrlich gesagt, ich kann auch gut ohne Strandpromenade leben. Gibst du, du hast schon seit Tagen Sehnsucht nach der Felseninsel. Ach, ertappt. Ja. <lacht> Sollen wir Tante Penny und Onkel Quentin von unserem Abenteuer in den Schmugglergängen erzählen? Wieso? Das war doch schließlich Geheimsache. Ja, Ach, das stimmt. kann man so sehen. Also, lieber nicht. <lacht> Timmy, du kannst natürlich jedem erzählen, was für ein Held du bist. Ja. ohne dich hätten wir Dick und George nie gefunden. Ja, jetzt ist er aber stolz auf sich. Ja, das gerne er auch. Wir sind die fünf Freunde, Julien und Dick, Ann und George und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Und Abend heuer. Wir durchforschen alte Gemäuer, wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir.